Cum să aleg strategia pentru bunurile de larg consum? Se poate afirma că apa este un bun de larg consum care oferă puține oportunități de diferențiere. Evian, brand de apă minerală din Alpii Francis, poate pretinde totuși un preț premium, valorificând preocuparea părinților pentru sănătatea bebelușilor. Folosind sursa apei lor, Alpi, pentru a sugera puritatea, Evian este poziționată ca singura apă pentru nou-născuți. Foarte multe branduri sunt lansate ca urmare a inovării produsului. Pe măsură ce timpul trece, iar concurența vine din urmă, brandul supraviețuiește și este protejat de zidul consumatorilor intangibili atașați de el. Coca-Cola a început prin a livra un produs unic, care era o inovație în acel moment. În prezent, brandul s-a mutat spre mult mai sigura poziționare emoțională de brand, reflectată prin sloganul Deschide fericirea. Strategia de comunicare a brandului se centrează pe oameni în locul caracteristicilor produsului. Proprietarii de Rolls-Royce preferă brandul nu pentru caracteristicile tehnice ale automobilului, ci pentru faptul că fiecare mașină este creată pentru a deservi nevoile fiecărui individ, reflectând personalitatea proprietarului. Trecerea focusului de la caracteristicile funcționale ale brandului către intangibil ar trebui să fie scopul fiecărui manager de brand. Pe lângă avantajele competitive menționate anterior, această strategie oferă șansa unei strategii de comunicare mai flexibilă și mai creativă. Indiferent de strategia aleasă pentru poziționarea companiei tale, cheia succesului este să livrezi promisiunea. Sloganul Ford: calitatea este prima sarcină, transmite un mesaj puternic clienților săi. Un slogan excelent, o livrare slabă a promisiunii, cum de altfel a sugerat și reacția consumatorilor. Pot fi diferențiate bunurile de larg consum? Nu există bunuri de larg consum, toate bunurile și serviciile pot fi diferențiate, a spus Theodor Levit. Adevărul este că vânzătorii Business to Consumer și Business to Business se luptă cu o provocare comună. Majoritatea categoriilor de produse devin de la consum. Chiar și companiile care erau odată inovatoare se pot prăbuși dacă nu mai au capacitatea de a livra inovație. Vestea bună este că sunt mai multe modalități de a diferenția bunurile de la consum. În majoritatea cazurilor, totul se reduce la legarea brandului de un beneficiu intangibil. Iată câteva căi care merită exploatate. Țintește un grup specializat de utilizatori. Oferă o integrare generală mai bună. Concentrează-te pe o oportunitate de consum. Furnizează un ambalaj inovator, convenabil. Asigură un serviciu post-vânzare excepțional. Promovează răspunderea socială. Cea mai puternică poziționare face apel la emoții, nu la rațiune.